Tjena allihopa, välkomna till iqd podcast Jag heter Johan och idag har jag med mig två mycket goda vänner här Vi har Ludde Holländer och Noah Tolén. Tjena grabbar tjena, tjena. tjena Hur är läget med er? Ja, det är fantastiskt Ja, Nej det är, det är bra alltså, tar du ja. med mat i magen, va? Exakt va? <laughs> ja fan, vad, vad har ni haft förut på nu? Det, det har ju varit mycket paddel. Mycket paddel. Ja. Mm, vi, vi kommer nog komma tillbaka till det lite eventuellt. Ja. Um, tänker vi, vi lämnar det där så länge. Ludde, har, har du haft något kul för dig senaste? Um, ja, alltså såklart. Paddel. Gemensam nämnare. Men <laughs> uh, ja, alltså, jag har väl passat på att njuta av den lediga tiden mm. som man haft där i början av läsperioden. Mycket gib ja. Framförallt vad, vad, vad, vad gibbas det? Då är det ju Valorant Det är Valorant, okej okay. Vill du förklara lite vad det är för något? Ja det? Alltså Valorant är ju en FPS Ja Skjutspel First person shooter Ja, ja. Och så är man fem mot fem då mm. Och så ska man döda de andra genom ja. målet ja, Egentligen ja, ja. Så det har jag ägnat mycket tid åt Nu det sista när. Ja, rimligt det Blev ju inte så mycket så Förra läsperioden Ändå Nej Ganska tid, tidskonsumerande ja. kurser Tyvärr Och ja. det har ju ändå kursenkäterna fått De har fått talas för sig själva där tror jag de, de har fått höra det ja, det, det tror jag i alla fall Från olika håll kan jag tänka mig ja. mm. Jag har inte fyllt i dem än, men jag håller lite på det Jag tänker att jag bankar in den sista så att det är den första han läser Sen när han väl, ja, just det. Ja. När han väl öppnar dem Last in first out Ja exakt <laughs> ja nu hur har du fördrivit din tid nu sen vi kan, vi kan börja med sen sen tenterna sen tenterna det, alltså, det, är, det är ju mycket YouTube alltså ja det är algoritmen, känner jag den, den ja ja mycket den, recommended mm. for you ja mm. det kan vara så här liksom finns den här kanalen med om man har ett akvarium liksom fiska okay. <laughs> <laughs> helt det är helt sjukt alltså Så ja men det är det en liksom. Mm. Så... Kan inte du, du förklara lite vad du menar? Jo det, det, är, det är, <laughs> där. Jo nej men det kan ju förklaras liksom. Nej men han det är det sjukt populär här kan hans videos har typ så här, en, 10 miljoner visningar mm. ehm, Och så så han har liksom ett sånt stort bakgrund och, så, och så visar han då liksom, över flera månaders tid liksom progress. Över så fiskar och hur de växer och så han ger dem så här, du är säkert så här Jag det tror jag har sett det här alltså här, han ger dem ja. typ och så en, en morot liksom och så är det såna gener på de där fiskarna så när de cirklar så blir de helt orange liksom. Å ja, jävlar. <laughs> riktigt, eh, riktigt Eller... ball grej faktiskt. Men ja, jag, jag, jag tror jag har sett. På så här instängda terrarium. Alltså så här ja, en är... jävla burk och så Stänger de locket på den Alltså ja. bara låter de saker och ting hända i den boken. Ja, men det är ju, det är ju den äh, Genren liksom Men är det, det, är det liksom ju... är det typ snabbspolat eller någon timelapse Eller måste, är det liksom verkligen i Realtid att man sitter och kollar på oh, nej. Ja nej det är, brukar det är... vara såhär klippt Mellan vissa typer ja, ja. men det, Och så är det ju här? Äh, vad fan heter den låten men det är någon sån här alltså det är ett det, det nästan samma låt det är en sån här trend och det är någonting som heter så så här riktigt så här lugn piano musik liksom. Det är inte uh. metallica då. Nej, det är ju sjukt uh, soothing. Det right. Kan man kolla på och fatta det lite rätt fett Eller låter ja. som någonting man kan kolla på innan man går och lägger sig typ lite. Ja, definitivt. Eller mm. bara liksom ja, nämen nä som ens. Nej men det jag det är också det är det ju ja. Ja, vad har man gjort? Det har varit mycket återhämtning bara liksom. Ja. Det kändes vi vi hade ändå äh, ja, vad hade vi nästan en vecka ledigt ja, efter, ja. Äh, Eller, äh, jag efter hade inte ja, äh, men det var ju nästan ledigt. Ja, mm. exakt. Ja. Uh, man tänkte inte se sig, sig själv länge efter den här respren mm. De dagarna verkligen flög förbi. Jag tror jag sov typ de första tre dagarna ja. helt ärligt, liksom. Ja. Uh, men uh, ändå skönt med lite höstlov liksom. Ja, det, ty det tycker jag, jag att man ska ha. Jag känner typ fortfarande att jag inte har sovit ut för det blir dag. Mm. Alltså jag gick och la mig 11 Ja. Ställ jag ställde klockan på 7 liksom. Okej, okay, ja. förlåt, 8. Mm. Segert men ändå jag kommer upp. Jag sov ju rakt förbi den där skiten. Jag vaknade 12. Ja. <laughs> jag vaknade 12. <laughs> Då är det någonting som ligger och skräpar det mig. Ja, det är någonting som liksom. Alltså tas igen lite. Ja, nej, nej, nej. Jag du har ju ett sånt här ofakturerat belopp Liksom ja. Som bara ligger och pusar. <laughs> ja exakt ja, Men det är sjukt ibland typ så här, Hur lång tid det kan ta Innan man, innan man tar igen det För jag tänker det typ ibland sen När man har syndat lite liksom, Och gått och lagt sig fyra mm. För att man har kanske varit ute och busat Eller någonting ja. Vad man nu har gjort Och så tänker jag också så här, men Om jag går lägger upp nio dagen efter Och går, och går upp tio liksom mm. då, har jag, då är det okej okay. Kan man tycka Kan man tycka ja. Man men, kan tro men, det Man kan tro det Men tydligen så måste man fan göra Exakt det i en hel vecka För att det ska ge någon Som helst resultat ja, liksom Innan man är tillbaka ja. ja Jag vet inte senaste gången Som jag faktiskt kände så här att Nu är jag utsövd. Nej. Eller vad fan man säger? Utvilad. <laughs> <Utvilen>. Nej. <laughs> Nej, de andra gångerna där man liksom så vaknar av sig själv, då är det något annat. Då är det för att man är hungrig ja. eller för att man typ måste gå på to eller någonting. Ja. ja. det är väldigt sällan man vaknar liksom så här spärrar du på och bara okej, okay, då går vi upp går Direkt, skolan liksom. liksom Nej. problem. Nej. Då går jag upp. Nej, det händer ju tyvärr inte. Nej. Nej, det gör jag definitivt inte det. Nej, det är det är sjuktan då för att Alltså jag menar föreläsningarna ligger ju inte där, så jävla det tidigt. Det är tio liksom. Ja, ja. Det är ju, det är ju ganska fair target att nå liksom. Ja. Det tycker man ju. Men sen så, så kanske. Eller så här, jag kan ju vara lite så här, bara Fan jag ska gå upp tidigt imorgon och hinna med, med någonting liksom. Ja. Går man upp. Ja men, Sätter man larmen på 6.30. Vaknar upp och har liksom så här världens äckligaste ögon liksom ja. <laughs> och så du har inte, oh. inte kameran på på sovrummet nej. nej det är inte Eller kameran här, på touch up <laughs> ja, det, det är så det är up appearance. är på det är så det är så det är så det är så det man och det är ja. så det så det är så det är så så det Ska ju lösa dagens sudoku, liksom. Ja. Så, ja. ja, det är rutin. Och så får man, och så, varje gång man är sådär trött, så där trett, då får man en sån riktigt pissigt sudoku, liksom. Ja. Så det är ju såhär, det var helt omöjligt, liksom. Ja. Okej, okay, det så det var... 10 tio minuter, bara, det, det går ju liksom inte. Och då har du liksom vaknat på fel sida, tack vare det. Ja, och så, så, så blir det ju så dumt. så bara helt plötsligt så har man legat i sängen till så här kvart i åtta. Och jag bara, vad fan jag gick upp? 06.30 för Ja lite onödigt för den fasen i hand Och sen så bara ah, okej okay. så ska man köra frukost Och så bara fan den här Kvar i video. så är det ju asball Och så mm. sitter man där och mm. kollar på det Och sen så helt plötsligt så är klockan tid Så har man inte hunnit göra någonting Nej. Och så, så hade man, hade man kunnat inte sova sömnen, Nej liksom. precis du Trodde du gick upp och skulle be vd Men så, så, ja, så, så ja. blev det inte så Jag Nej. tänkte sätta mig på ellipsen liksom. Men det kommer inte dit liksom Nej men det som är lite med att man inte gå upp 6.30 och gör precis det där är att man går upp 10. Och så gör man ändå samma sak. Ja, ja, ja, ja. Och då är ja. man klart att man 1 istället. Ja, yes. Eh, ja. Och det har ju hänt. Det har ju hänt. Det eh, hände idag. Ja, eh, bara ett exempel av ja. gången har det hänt. Eh, Nej, det är... För man har ju någon form av så här, ritual på morgonen. Liksom, det här behöver bockas av. Precis. Och för, ah, tala om det. Har, har ni någon, så här, någon bra morgonritual liksom? För jag är, väl, jag är ganska, ganska simpel på det sättet. Liksom. Jag ja. käkar sällan frukost. Ja. Jag går upp. Möjligtvis, eh, ja, men möjligtvis en macka. Då, liksom. Men det är, det är nog ju tre dagar max i veckan. Liksom. Grejen är. Min ritual beror helt på. Vad jag har i, I kylskåpet. I kylskåpet. Ja. Alltså så här, Har jag såhär. skick right. Då vet jag att det här blir imorgon. bra morgon. Mm. Och då kan jag köra en maxa rital. Ja. För då är det ju. Jag vaknar. På med pod. Medan jag kokar kaffe och gör chocobals. Ja. Sen av med podden. Mm. Dra på ett avsnitt av den serien jag kollar på nu. Okay. Och då hinner man kolla ett helt avsnitt. Right. man är så taggad på att gå upp tidigt som man hinner. Ja. Och det är ritualen då. Det är ingen sjuk ritual liksom. Ja men det är men, ändå en ritual helt men, klart. Men alltså löser jag den ritualen då vet jag att den här dagen är lugn. Ja. Är det, vad är det för podd? Är det olika eller är det, har du en alltså, go to med, liksom? Har jag, jag är ju ganska... Smal, vad gäller mitt poddlyssare. Det är ju antingen så funkar det eller Alex och Sigge liksom. Ah, eller så är det logistikpodden. <laughs> ah, <dear. laughs> jo, jo, men den, den bakmer jag först. Ah, jo, ja, men, ja, ja. Liksom, den bakar man källa innan till. Den är jag alltid ja. lyssnad på. Ah, ja, ja. Soothing words of P. Like <laughs> <no. laughs> <laughs> Nej men så här, har jag något ledigt avsnitt i Alex och Sigge då drar jag på det först. Men har jag inte det. Så och så. Mm. Så den är ganska chill alltså. Den är chill så Den ja. kan starkt rekommenderas. Jag har inte lyssnat jättemycket på den men jag har lyssnat några avsnitt. Ja. Och det är, lite, det är ändå lite allmänbildande samtidigt som det är bra gött häng. Det är ju det för, vad heter de, det, är Ankan och så är det... Jag vet annan som heter nej men det är han som pratar så jävla löjligt. Ja, han har nog helt sjukt direkt. Ja, Nej men är, de bara snackar Jag tycker framförallt ankan är rolig ah, Han är jävligt rolig <laughs> Nej men Så drar man på det liksom och så så här. Men typ idag liksom. Jag vaknar klockan 12 Redan där är man ute Inte Redan ja. man är där med back Smöret är slut Vi har bröd och skinka men inget jävla smör Bro. Det är så, så tänk... svårt att bygga, ja. bygga en bil utan julen Ja men då tänkte jag tänkte så ja oh, fuck Men olivolja liksom Jag tänkte precis säga det ja. Den var slut Nej. Nej. Så jag har helt strandsatt Det blev ingen frulla för mig Ja fan Baxter, då. då tar man sån Pabigan försvarets morgon. läppsalva på mackan Eller vad fan man <laughs> då, Salva, då. <laughs> Nej det, det blev ingen bra morgon I morse. Så det är, det är själva skafferiet som... Det... Är... Skafferiet sätter tonen på resten av dagen helt Alltså grejen är skafferiet har också helt att göra med min motivation att inte snosa utan att gå upp. Ja. För så här... Om jag vet att jag inte har något gött att säkert till frukost, då kommer jag snosa tills jag absolut behöver gå upp. Mm. Men vet jag liksom, oh, fuck, nu är det bra frylle här liksom. Ja. Då kommer jag ta tid för att hinna äta frylle och kolla serier och lyssna på det. Ja. Det, allt beror på det. Mm. Alltså jag tycker typ att det här distansgrejen är ju mycket svårare att motivera sig att gå upp i sängen. för att ja. Det är inte så ofta. Och som sagt, vi har ju ofta föreläsningar. Förra elven hade vi i alla fall inga föreläsningar, tio eller nio liksom. Nej. Men innan när det var på plats då var det ganska ofta att man hade typ i alla fall ett par gånger i veckan typ föreläsning vid åtta. Ja. Och det var ingen grej att gå upp till det. Liksom. Det, var, det var bara vardag. Ja. Men nu när man inte typ verkligen måste gå upp till någonting det blir så jävla lätt att man snusar några extra gånger. Och, det är, ja, och några jag, extra jag, gånger det är ofta typ 10-15 extra gånger. Ja ja, ja, ja. Och det är så jävla kontraproduktivt också. för så här Om man ändå tänker snusa 15 gånger varför sover man inte bara till Nej, precis. För istället får man inte sova den typ en och, mm. och en halv timmen man snusar. Men det är det, det, det är det som är det sjuka med, just det här med snusning. För sätter man alarmet en timme tidigare så får man ju sova en timme längre. Som jag brukar säga. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. World, ja, för då får man ju njuta av den sista ja. timmens sömn liksom. Ja. Eh, så det det gör ju inte bättre för välmånets skull. Onekligen inte. Men... Eh, Det är nog. Blessing, blessing and a curse. and Men jag, jag har all, alltså för jag sätter alltid larmet lite tidigare än när jag egentligen behöver gå upp. Ja, jag med, bara alltså. för att liksom kunna snoza men, jag... ja, men jag jag har alltid alltså minst eller oftast en timme men minst en halvtimme snus, alltså inplanerad liksom. Ja, ja. Och då undrar jag så här. Hur hade man mått om man bara sätter tiden där man egentligen behöver gå upp liksom? Hade det gjort någon skillnad? Eller man jag tror eventuellt dagar. att man hade typ byggt lite starkare karaktär av det. Ja. Att man får lite bättre disciplin liksom. Ja. När klockan ringer du går jag upp liksom. Mm. Grejen är att jag, jag vet inte hur jag nordde det men eh, alltså var det i ja, det var när vi läste flervarren ja. mm. eh, i tvåan LP3, då, ja, LP3 då, då så var jag i det modet. Jag gick och la mig i tio och jag vaknade ja typ Så här halv sju och jag gick upp halv sju mm. direkt. Ja. Jag fattade inte hur jag lyckades med det. Nej. Plötsligt Adjö. hände det. Jag hade också en sån riktigt sån play liksom när man... ja, men det var, det var också då LP3. Ja, För Vi, vi såg ju SB bara. Helt sjukla, liksom. Ja, det var sju bara. men det är verkligen. Och just det här. Då var det sjuk sjuk disciplin verkligen. Ja. Och bara, men. Ja, jag går, upp, jag går upp så här, ja, en halv sex, så, mm. kan man, så har man tio minuter på sig att komma utanför dörren och sen så, sen så går man till skolan så har man ett rum i, i köket. Ja, RIP finns inte länge. <laughs> RIP. Äh, så, men så var det ju verkligen att då satt man där och så plöjde man fram till lunch. Mm. Käkarna lunch en timme och sen så playde man på. Och, sen så... och så hade man dessutom med sig matlåda också. Vilket ja. <hör> ja. någonting också har blivit jävligt dålig det på, på. Det är extremt slag på det. Särskilt nu liksom, för att typ. Ofta blir det ju så nu mer att. Jag i alla fall är hemma typ. Ja, fram till lunch liksom. Plögar jag ofta hemma. Mm. Och sen kanske man piper till skolan en, en sväng efter lunch liksom. Ja. Men de gångerna jag går till skolan liksom på morgonen nu. Jag har ju all, aldrig preppat en matlåda alltså. Nej, för man är ju så van vid att bara kunna dra upp något hemma. Liksom. Ja, exakt. Vilket i och för sig är också lite gött. Ja. Alltså, en av fördelarna med att plugga hemma. Steka köttbullar. Ja. Ja. På lunchen liksom. Det är ju, det är ju en grej. Ja. ja. Men, det, men det känns ju inte lika värt att göra liksom, matlådan för fyra dagar framöver. Som vi gjorde tidigare. Nej. För att då visste man att man skulle vara i skolan varje dag. Och då har man användning av det. Precis. Men det är ju tajtare att... Kunna laga någonting direkt hemma ja. Färsk pasta ja, precis. Ja. Ja. Det sitter ju godare i magen liksom. Det gör ju det Men den kör jag oftast alltså, När jag ändå ska ta med en matlåda, Då brukar jag faktiskt sätta på pastan Och sen hoppa in i duschen Duscha medans pastan Kokar liksom Dang. Jag är operations man, jag Ja, Det är det. Det är ju linju, det är linju. <laughs> Just in time Ja, ja nej Jag, eh, jag testade ju en ovanlig kombo igår. Ja. Oh. För jag såg, okej, okay, farukorv i kylan Okej, okay, det blir farukorv-makaroner då. All right. Men när jag precis hade börjat steka farukorvorna så bara, vad fan, ingen pasta. Det blir inga makaroner, men jag hade tortellini. All right. Okej. Okay. Hey. Ja. Det är lite kontroversiellt. Det är det, men fan vad gott du blev? Ja, jag köper det. Det är stört alltså. Det är liksom, ta bort alla boundaries. Ja. ja. Jag äh, skete i systemet ja. och normerna och bara skörde. Ja. Jag drog en Albert Einstein typ. Det ja. gjorde <laughs> du. <laughs> det är ju ingenting man Instagram med direkt. Nej, Men man men det, man, man ju hatmeddelanden liksom. Precis, för ja. det, är ju, det är ju inte helt okej. Nej. Kanske enligt normen och, och blanda på tortellini med farligare. Är... Jag vet inte om det är bara jag som känner det, men så här... Allmänna normen är att tortellini att man för sig självt. Det är ja. inget tillbehör till, det, till nej. det. Nej, jag vet. Men jag, det jag köper typ inte riktigt tort, det. Jag... Kiroc är ju tortellini med, med pesto. Do. Do. Do. Oh. Och det är väl inte jag den första att komma på. Liksom. <laughs> <laughs> men det är, ju jär... det är det lyfter ju den till ja. skiorna, liksom. Men man drar ingen så här tortellini bolognese. Liksom. Nej, nej, nej. Eller nej, nej. Så här tortellini carbonara. Nej. Nej, men det vad fan, är det, det kanske man borde jag göra. Jag egentligen. menar det att... Alltså, Inte om, man, göra det? om man har rättfyllning Så uh, borde det gå För, för det har verkligen öppnat mina ögon efter att jag testat Tortellin i fallkakket Och då var ändå det lite desperat det Tänk desperat. om man har tänkt ut någonting Som ja. faktiskt borde klaffa över riktigt bra Med tortellin Alltså jag tänker typ att tortellin i boll och näs För jag kom sa det förut, det lät lite väldigt gött Det lät typ jävligt gött alltså <laughs> alltså, Jag blir lite jag... sugen på det nu Som spinat i ricotta jag tror, typ, ja. jag tror typ att jag äter det någon gång eller, alltså, ja. Inte i Italien då. Va? Nej, så Nej. <laughs> Nej, det var ju hurdlig. Ja, yeah, hurdlig, ja. Yeah. Nej, men det är ju, Man kan ju liksom push the limits ibland liksom. Och då ibland så kan man verkligen hitta någonting som struck gold mm. Ja, men det är alltid när man har lite kvar i skafferit och kylen som man hittar de nya kombodsarna. Mm. Det, det var ju det som var upphov till min famous kycklingpasta. Det är så. I, i stora. Det var den här. Ja. Ingen, ingenting hemma Nu så hade vi exakt de grejerna uh. Poppa ihop dem Och så shush, favorite. Det, det, är det är pasta, crème fraiche Och kyckling. Nej. kyckling Och så soltorkade tomater så mozzarella Och basilika det, det låter ju Det låter ungefär så gott som jag antar att det är Jag har ju luktat på den här matten mm, ja, det, det, uh, och, och de lyfter ju gott. för det mesta jävligt gott ja. uh. Nej men det är ju Så när man har en uh, Har en planner där hemma. Ja. Som, som är väldigt bra på att planera. Och jag är är MRP. Då. Och det är inte du? Nej jag, det är, jag är inte så bra på att planera. Men jag har ju en, en annan hälft som, mm. är, som är väldigt <laughs> fast på att planera. Du är, är. Mer än, ja. alltså, du är en doer. Ah. Ja jag, jag är en executor. <laughs> så det är så ja, men Jag kan gå och handla om en bil säga vad vi ska äta. Liksom. Då är det ju ja, fair. Liksom. Ja. Det är bara exekveringsfel för dig. inga Inget annat. Nej det är, kompileringen är alltid rätt. liksom ja. Ja. <laughs> så att säga för IT-baserna. Och... Ah, jag, jag förstår inte det lingot riktigt. Nej, men eh... det är sånt där password. Ja. men ah, vad, vad ni än säger, jag köper det liksom. Ja. Ah. Ah. Nej men det är äh, verkligen man kan man kan hitta hitta här guld guldkorn ah. när man minst tror det. Ja, och just med just med matlådor så är det viktigt att man har såna här staples som man kan landa på när det är riktigt vidare till lpn Så bara okej okay, men nu, nu kommer jag liksom göra en med kött och så här. Så vet mm. att jag kommer ha glädje klockan 12 Fyra dagar i rad. Ja. Ja. Det väger ju jävligt tungt ändå. Ja. Får man säga. Alltså det är ju rätt obeskrivet lycka. Att veta att man har en tight matlåda ja. som ligger och väntar på en. Alltså en dag är inte bättre än sin matlåda liksom. Nej. Och jag kan tycka själv att det som gör en matlåda riktigt bra. Det är ju såsen oftast. Ja det är ju jävligt. För det, det, det, det ja, är inte det, säkert att... roligt att mickra någonting som inte Nej. har någon sås liksom. Ja men okej okay. klassiska exemplet då. Carbonara. Carbonara. Det blir ju bara så tråkigt dagen efter. Det blir bara olja kvar om man ja. mickrar den jävla grädden Det är ingen jävla krämighet kvar. Absolut inte. Och... För att inte det tala om carbonara tredje matfrådan. Nej. Den är trött. Den är trött. Och liksom om man jämför det med hur god den var på plats. Exakt. När man gjorde den. Det, det, är, det är två det är, helt är, olika det saker. Det är pasta och skinksås. Ja men, det är, ja. <laughs> <laughs> Nej, men ärligt. Alltså om jag hade tittat med mig alla wagyu beef liksom. Eller ja. kobe till skolan. Eh, Alltså det är inte mycket heller käka vilken köttfärs så som helst alltså. Ja, för den behåller ju såsigheten. Precis. Det är liksom det är, det är ju köttfärs med extremt mycket sås. Det är ju typ paella. Mm. Grytor, det är de tre, ah. tre grejerna. Jag har inte riktigt gett mig in på paj-grejen än Men Nej, jag, pie, det är ju det de, move alltså ah, Ja ah, men där. alltså paj Jag vet inte, det känns bara som ett jobbigt steg Att göra degen och sen göra fyllningen Kan vi inte bara köra fyllningen då Tänker jag ah. men, det, men det är det som blir liksom för då får man ju, Alltså jag brukar köra taco-paj då Det var ju ah. ett tag sedan Men, men det är ju liksom, det är en banger right? det, det är ju en banger då då är det liksom så här man får ju bra med mättnan och sen så har man ju liksom själva och så har man, lägger man i man lite tomater så har man liksom en riktigt god topping. Men också då såklart om man kan göra liksom ja men, så här tacopasta gratäng brukar jag som är liksom tar köttfärs pasta och sen så lägger man på en, liksom så här en topping med så här och sånt och ost och sånt så lägger den sig som en sitter som en toppaliva och den blir bara bättre i mikron det är så för det är också jävla vissa matlådor alltså blir bara godare lasagne det är det typ fem gånger godare dagen efter det är när man svarar ut den precis den har fått vila till sig liksom. den har fått bestämma sig lasagne är sånt klassiskt exempel vi pratade om det tidigare där Alltså liksom njutningen av att kunna toppa en matlåda Eller en maträtt med salt ja. Efter den är varm och god det står där på fatet redo mm. Så lägger man på lite salt Exakt. Lasagne är ju en sån som jag känner att Den blir tight Den blir riktigt tight Jag eh, har ju ändå varit slarvig med matlådor rätt länge Och då har jag fått gå att man får gå till Coop ja. Eller så, köpa en matlåda Alltså jag vet inte vad hon heter är Det är någon så här, tjej lasagne? ja Det, det är Karin lasagne Ja Karins lasagne ja. Den är lite trött som ni Men har man lite salt på bondgatan Typ ja. Toppa med det Då blir det bara så jävla gott jag måste, bara, jag måste bara lägga in en liten brag här När ja. vi ändå snackar min, min, En god vän till mig Hennes farmor Karin Nej! Jo, på riktigt. det är det, det är hennes namn. Det är, recept, är Karin. Alltså. Det är den Karin. Fru Karin. Ja, är den. precis. Det där är rätt stört, <laughs> Ja, det är inte rätt skikt, faktiskt. Det är, det är den sjukaste Hammel-Brager. Ja, Hammel-Hammel, men det är en ja, brag. Det är <laughs> en <Det är> brag, <laughs> i alla fall. Den har stört, det är Riktigt stört. Ja, jag vet inte om jag känner någon som har sånt här känt recept Nej Nej, det gör jag inte Nej. Karins Lasagne. Det är, så, det är så, ändå staple. Det är det. Ja, han <laughs> Karin. Den Karin. Oh, den oh. Den, den Karin. Oh. Det står så här <laughs> på Facebook heter det så här Karin Lasagne. <laughs> ölkrist eller vad heter det? <laughs> ja, ölkrist heter hon faktiskt nog där. <laughs> ja, det. Det har varit maxat. Oh. <laughs> så här. Ja. Ludvig Messi, då. Nej, <laughs> Ludvig Messi Hollen. Oh. Det var så här, här klassiska Facebook-där eller den sjukaste så här, som hade riktigt jävla mycket hybris på alltså på typ högstadiet oh. som heter efternamn och sen förnamn. Ja. Oh. Som heter så här Ludvig. Då oh. visste man att det här var någon det här var någon som tittade de var mm. riktigt jävla fet. Oh. Det, det det är, det är sant. sant. Det är kanske en smal spaning. nej men, men, så... men det är det inte. Och jag grejen är att jag har det. ett motbud till det där. Okej. Okay. Jag sätter det också. Det är liksom så här, brö. varför liksom? Uh. Det där är bara för att vara kaxig. Ja, uh, exakt. Uh, det Finns ju även de som kör sitt förnamn två gånger. Ludvig Ludvig. Ja. Det har jag aldrig sett. det är typ fem personer av mina vänner som var så här ändra till så här Eleanor Eleanor. All right. Oscar Oscar uh -huh. och sånt där man bara, men vad liksom, va? Nej, men jag köper ju helt klart att om det är någon som gör det så är det någon som har otroligt mycket hybris. Förmodligen Jag vet det För jag är Oskar ja. Jag är ju, alla vet om Oscar Oscar Eller ja. jag fattar inte riktigt grejer med det. Nej. Speciellt på Facebook också för där är det ju att alla bara ska heta sitt namn liksom. Ja, exakt det är hela konceptet liksom. Ingen alltså det är ingen flexa ett fräckt namn på Facebook nej. utan eller, eller, Nej, nej men det är inget nick liksom. Nej. Nej, det, jag, jag förstår mig inte på det. Det är liksom så här varför ska man ens För då har de hetat sitt vanliga namn innan ja. Och så bara och så, Nej men nu är det fan dags ja. switcheroo Nu ska jag bli fet här Nu blir det Oscar Oscar ja. <laughs> men, det är, men det är också den personliga typen som Gillar att vara inne på Facebook också ja. Alltså ja Men gillar att vara inne på Facebook Och ändå Och liksom klassa som olika saker Jag gillar att vara inne på Facebook när jag har tråkigt. Bara för att jag har gillat några sidor som så här. Som ja. Lägger du balla videos. Mm. Det är ju en sak att gilla att vara inne på, på Facebook. Ja. Ladd klassiskt. <laughs> Där kommer den du balla videos. Men det är ju ja. bara när jag har tråkigt. Alltså, ja. Sen finns det de som gillar att vara inne på Facebook. Se posts. Och mm. lägga upp posts. Ja, alltså, jag, jag, jag önskar typ lite att det fortfarande var folk i vår ålder som lägger ut posts. Det är, det är, saknar, ja för det har jag verkligen dött ut helt Ja och helt. Känns det så. Det är, de enda man ser det är ju fan lad, Bible. det är ja. de enda som Finns i mitt flöde ja, det är Eller också. gamlingar, mer, faso liksom Ja men, ja, men exakt Om man hade fått den här liksom jävla trädgrejen Jag hade <laughs> verkligen köpt det liksom. Ja definitivt mm. Men så här, bara se vad folk gör alltså, det, var, det var jävligt kul i början 2008 liksom När man var inne på ja. Facebook och folk Och så var det liksom så När man gick in på Facebook så var det längst ut, det kanske det fortfarande är. Det var, Men där du? man skrev: alltså, Vad gör du just nu? var väl ja. den här? Liksom, en status. Alltså, så Och så skrev man chill. vad man gör just nu: ja. Chilla. Chillar Ha tråkigt. Ja. Eh, lyssna på musik. Alltså ja. det var verkligen så här: folk bara skrev. Ja. Saker. och det var liksom ingen ingen typ prestige i att man skulle skriva något fett och, och det känns som att Instagram har tagit över den rollen lite. Precis, tagit För... över den och sen nästan försvunnit där också. Ja. Ja, eller så lite. Alltså folk lägger inte upp riktigt så här casual bilder längre. Nej. Men det är ändå så här nu är jag på brunch ja. Och så kommer en sån boomerang typ ja, exakt. På, på brunchmenyn Och det tycker jag ändå är liksom. kul Fortsätt gärna med att lägga upp ja. brunchbommerangerna För även om folk, man ofta driver Om att folk gör det så är de ganska kul faktiskt. Det är, det är lite, lite kul, är kul att, att, att se vad folk liksom. gör Vad folk gör, ja Eller bara att folk gör någonting Ja. Men det är därför jag tycker det är alltså, Numera när jag går in på Instagram så är det nästan mest att jag kollar stories Stories är balla, ja där, där har ju verkligen Instagram Vridit på alla Knappa För Snapchat story skulle inte jag någonsin lägga ut Nej absolut inte Jag skulle aldrig gå in och kolla heller nu. Men Instagram liksom. story definitivt Och det var ju så här. När, när Instagram lade ut det, Jag bara fan det är typ, typ samma ja, sak till Ja jag tyckte också det var en sån sjuk ja. ripoff ja. Ja. Jag bara fan jag fattar inte grejer. Vad fan ska man lägga ut på Instagram story Ja, Instagram story. ja. allt All the buzz Ja verkligen ja. För där, det känns som att där får man lite mer nakna sanningen Om vad folk faktiskt gör typ ja, ja. För det man lägger ut i så flödig det är nog lite så här genomtänkt men exakt Man lägger inte ut vad som helst typ. Men, men jag, jag är inte superaktiv Nej. På Instagram, varken på stories Eller liksom i, Att lägga ut bilder typ mm. Men om jag skulle lägga ut någonting så är det nu snarare en story nu För att yeah, så här, ja. man bara gör någonting Som man typ tycker är lite balt Och så bara Ah. Kul att dela med så, men det är just det att storyn är ju verkligen, Alltså det du gör just nu. Men, ah. men inlägget är med så, här, men ja, ah, igår, igår var vi på uh, månballen, mm. ah. ja, det var spållar. Det här är, det jag. Ah. Med det, liksom så här, det här tycker jag är nice. Ah. Jag börjar, jag börjar verkligen sakna röjet. Röjet ja. för det är så här okej, okay, corona okej okay, visst. Man är inte så sjukbegränsad i Sverige Man kan ändå gå på barer, ja. man kan ju kröka och sådär Men det stenhårda röjet, det, det är har man inte ju på väldigt ja. länge Och jag typ så här, i början typ ja, nu ja, säger april maj Då, då tyckte jag typ att det var lite skönt Jag bara såhär, ja men nu får man typ en lite break från det Och så kan man liksom såhär Ja en liten typ mm. jag, bara, jag, saknar, jag saknar inte det någonting liksom såhär i början Nu däremot känner jag fan att jag och Det är inte så att jag liksom dagligen Går inte bara fan nu, nu vill jag verkligen gå ut och dansa liksom, Men jag vill fan gå ut och dansa lite alltså, ja. Nej, fan, men för, Skaka jag, av mig lite absolut, I början så här, Så kände jag så här, liksom ja men fan vad gött, nu ringa på nattklubben utan då blir det bara jävligt gött häng på barna ja, liksom. precis. Men det höll ju bara tag. Ja. Nej men jag, jag är inte så, så fest, festmänniska per se då. Men fan var gött och med barn liksom, alltså bara tunes liksom. Ja, Bara ja. tunes och bara kunna röja ja. av sig. I'm ja ärligt. Det är ju det too ago, Bara typ ett helt bäcksvart dansgolv liksom Ja, kan ja. man knappt, Man ser knappt sig själv liksom Man ser, man ser definitivt inte den som står brevet liksom Man ska bara dansa av man ska sig bara, liksom Ja, springa av sig liksom Ja Det, det är någonting jag kräver riktigt hårt just nu faktiskt Och nu, nu tänker ni så, här, Oj, inte, inte festkille då Fast eh, har suttit i sex Ja Men Nu kommer vi in på nästa punkt I sex I sex ja. Det är ju fan på <laughs> tiden, hörrni Ja Ja Som, ja, vissa har ju vet säkert Men vi råkar ju alla tre vara I sex då ja. ehm, av, och, rang. Ja, av rang Skulle man kunna säga <laughs> ehm, Och nu med liksom Ja men lite så Corona-tänk så får man ju ändå begränsa Vilka man umgås med lite Och, och, och, och så vi Lämpligt nog så, så blev det en podd Med tre personer Som ändå träffas varje dag liksom Ja Ehm Och som sagt, alla har i sex eh, har, vi att, har vi någonting att säga om det som har hänt hittills under året? Hittills under året? Alltså 20s eh, verksamhet har ju onekligen blivit kapad ja, den, de Ja, de har ju verkligen blivit snuvade på konfekten Ja, eh, och det är ju jävligt tråkigt såklart ja. Um, ja men det gäller, det gäller ju egentligen De flesta kommittéerna Ja precis ja, vi ska inte bara sitta, Nu råkar vi som sagt Ha suttit i sex själva Så det är ju där vi har mest insight liksom ja. um, och det, Men det gäller ju alla liksom. Ja. Um, Alltså det är klart såklart att Vi har insikt i de andra kommitténas verksamhet också liksom. ja absolut Vi har ändå gått här på sektionen i tre år liksom. Exakt Så att um, det, det är ju bara tråkigt för er rättan liksom, Att inte riktigt på sett En Ärlig bild av liksom Ja, alltså vad någon gör egentligen. Liksom. För, för mottagningen så är ju allting. Alltså, du är ju allting nytt. Ja. För då var det så här: jag hade ju inte någon aning. Alltså, man har ju absolut inte så här koll på vad som var vad. Liksom. Nej, nej. nej, nej. Efter mottagningen vis visste man ju liksom vilken 0 ja. Helt och hållet. Jo, exakt. Mm. Och så hade man fått lite bild av de andra. Ja. Men, men det är nu under, under asningen som man verkligen får liksom så här, Okej, okay, men det är det här det handlar om liksom. Mm. Ja, exakt. Man, man kanske känner lite mer vad man tror skulle kunna passa en själv, liksom. Mm. För det är typ så här, jag tror, för mig själv i alla fall för många andra typer, så här i början, i, under mottagningen och sånt så tror man liksom att man söker en av de här liksom, lite kröka kommittéerna. så är det lite så här på och ja. vad man faktiskt gör men det är ju ganska stor skillnad på vad, vad folk faktiskt gör. Liksom. Ja, det är ju absolut. Det skiljer sig jävligt mycket åt Alltså jag tycker man borde prioritera liksom Vad man själv hade tyckt var kul att göra Jag tror också det alltså, Mer än vad typ jag Nu råkade det bli så att jag tyckte det var skitkul Med just det som vi valde liksom, Men hade jag liksom typ Vetat Att det var att det liksom skiljer sig så mycket Vad alla faktiskt gjorde Så tror jag hade kanske valt lite mer noggrans, typ mm. Efter mer arbetsuppgifterna än, ja. än bara att man vill typ sitta en, i en kommitté alls, ja. liksom. För det är ju klart att de kommittéerna som, är, som håller lite mer så här festliga aktiviteter. Mm. Det är ju klart att de blir mer attraktiva om man tycker det är kul med festande. Vilket ja, det gör, ja, precis. Men det är inte nödvändigtvis, alltså i, å ena sidan man behöver inte, man är inte såhär utesluten från krök. Bara för nej. att man inte söker en sån kommitté. Nej, verkligen inte. Å andra sidan så är det inte nödvändigtvis så att man tycker det är ballt att göra all den verksamheten som den kommittén har. nej. Alltså, ja, ISEX håller i sittningar. Men det är ju väldigt mycket jobb bakom det. Ja, som man ja. kanske inte tycker är nice. Nej, exakt. Och typ så KUK ju håller pub typ. Och bara för att man tycker det är askul att gå på pubrundan. Mm. Så är så inte säg att man tycker det är kul att sitta. Saker. För det är, då, det är de som inte får gå på pubbrunnen ja. ja. Så, alltså så här. Nej, men om... För, för om man... Eller så här, just det här med att om man tycker att det är kul att gå på sittning. Så, så är det ju askat, men vi... Vi går ju liksom inte på någon sittning under... Eller vi gick ju inte på någon sittning under vårt sittande vårt Nej, vårt, alltså det är, är ju ja, exakt Precis, och man får en liten kick av att man tycker det är kul att se andra ha roligt. Då är det en bra idé. Ja. Ja. Men om man verkligen bara, vill man bara gå och stöka, liksom, då är det då den, De som har mest tid att bara kraka är ju de som inte sitter i någonting. Ja. Ja. Då har man ju liksom free reign. Men, ja. men samtidigt så är det liksom så här, när man, när man ser ett... Ett bra eftersläpp Liksom hända framför sina ögon Så man själv har anordnat Då är det ju DNAs, Det är ju absolut en god känsla mm. ja. Sen finns det ju såklart Det finns inget som hindrar dig Från att också delta i eftersläppet Nej här. nej nej uh, Det ska ju tilläggas det ska ju tilläggas Man får ha jävligt kul uh, även ja. när man har man, så... man är inte shackled liksom. Nej nej, nej. Men man är ju helt fri om man inte ah, exactly. är i den kommittén som anordnar det balla-eventet då. Ja, ah, precis. Nej, alltså, jag, jag tror ändå att man ska prioritera och söka vad man tycker är kul att göra i verksamheten. Ja, ah, det tror jag också. Mm, mer än vad som är vad man gör, vad man erbjuder för sektionerna om det är liksom det som man tycker är balt. Ja. Ah. Men inte tycka att verksamheten verkar så inre att bli. Då borde man tänka om. Ja, absolut. Skulle du helt hålla med? Nej, men för det, det är just som till exempel med Isak att är det är så, som sagt, väldigt mycket bakom kulisserna och det är gyckel som man ska fixa planering planering bu bu bu och det... budgetering och så här och ja, ja. städning ska man inte glömma. Ja, Nej, så, är det, ju... så det är mycket <laughs> framför, in och framför och efter liksom. så ja. då, är det, då är det viktigt att man Känna att nej men jag, jag är beredd på det här Liksom ja. att, det, att det kan vara lite, liksom, lite... In, Inte bara det man ser När man går på fest och sen går direkt hem liksom nej. Men Och det är klart det var, det var ju kämpigt liksom. Ja. Men Men, men, men axovärt Ja, ja det var, absolut det var, Jag hade inte valt annorlunda alls liksom. Nej. Och om det är någon liksom I ettan som lyssnar på det här nu Som är inför invalet typ, Så en fråga som man ofta får, ja, dels som sittande men även som patet, är ju typ ja, men hur mycket jobb är det? Kommer man hinna med studierna? Och svaret är ju att det är mycket jobb. Och ja, det kommer hinna med studierna om du går, om du går in för det. Liksom. Ehm, vissa kugga någon kurs här och där, liksom, mm. men det är ingen, ingen stor grej. Ehm, och sen är det också typ lite, man, man får välja lite, lite vad man lägger tiden på typ. Ja. Alltså man hade mer tid kanske att och ligga kolla serier när man inte var liksom, delaktig ja. i någon kommitté typ. Men bara för att man inte är det så betyder det inte att man pluggar hela tiden heller liksom av nej. all den tiden som de som är sittande lägger på på det liksom. Nej, exakt. Alltså jag, jag vet ju själv, nu nu sitter jag ändå i kronovalberedningen i liksom. Ja. Och lika då. Och lika. Men det är ju absolut inte så att jag har tid över liksom. Nej. Att jag inte har tid över mig. Jag. jag har ju jättemycket tid över. Ja. Hela tiden. Och det gäller ju Så var det även även under isäk. Man hade ju mycket tid över liksom. Absolut. Det handlar bara om hur man väljer att lägga den tiden. Och det är ju ingen skillnad från om man inte hade suttit i någonting. alls. Nej. utan det är bara vad lägger jag min tid på liksom. Ja precis och att man kanske får lägga sin tid på plugget på andra tidpunkter. Bara än vad man hade gjort i vanliga fall ja. Kanske mer att man får plugga vissa kvällar som man kanske hade inte behövt annars ja. Men jag tror att den totala tiden man typ har att lägga eller som man orkar lägga. Den är nog ungefär samma liksom. Ja, alltså jag, jag känner typ Det har låter lite klyschigt ändå För jag vet att det är många som har sagt det Men så är att Okej, okay, jag har Två timmar lucka Liksom, 15-17 Typ säger vi mm. um, Okej, Och jag vet att jag behöver plugga Då kommer jag förmodligen lägga den luckan på att plugga ah, Till skillnad från att jag vet att ha en 8 timmars lucka Liksom 15 till 23 Eller whatever ah. Då är risken att jag inte pluggar någonting alls på den tiden Så för att det är så jävla gött och har ledit så länge Man blir mycket bättre på att disponera sin tid liksom. Ja, ah. det, är inte, det är inte så att man pluggar Sådana fyra gånger Den 2 timmars luckan som du är annat annars nej, det... nej, nej, verkligen inte så det är, men, det, men det är ju så att Man kan ju åka på mycket kugg liksom, om, man, om man inte om man learn, learn the hard way, som, Absolut. som vissa av oss gjorde. Ja. Men samtidigt så är det också så att man, man löser ju ändå det efter, ja. i efterhand om det nu skulle vara ja. så. Men, ja. Man har ju ja. gott en tid på sig. Ja, det har man ju och de flesta, de flesta som pluggar i den här linjen är ju väldigt bra på att planera. Ja. Man, man fattar ju vad som kurserna innebär. och så. Men, så, men som du säger med planering också att alltså, Om man som grupp i kommittén Kommer överens om att planera effektivt Börjat liksom, I tid, tidigt stadie liksom, Med att planera Då kommer det inte vara någon tidsstress Någonsin Nej Det är mer att man tar det i sista minuten liksom, Så ja. det såklart blir stressigt ja, Då kanske man inte har tid att plugga nej. Så mycket. Men man har ju definitivt möjligheten Om man lägger upp det bra från början Ja. Det, det är verkligen så Om man vill om man vill sitta i en kommitté så är det inget problem. Liksom. Nej. Alltså, då, då, då löser man det för att för, alltså, det är, finns ju många kommittéer och det är väldigt många som sitter i respektive kommitté. Ja. Och Alla är klara i skolan och det är många som, ja. har, som löser det väldigt bra. Liksom. Ja. Så det är, det är inte som att det är. Att jag det jag är tycker absolut inte att man ska välja bort liksom, att söka någonting bara för att man är rädd att man inte kommer klara plugget Nej. Nej, det är nog snarare i så fall att man typ inte kommer att Göra arbetet liksom. Bortsett från plugget liksom. Ja, nej, ja. exakt. Om man, mm. man använder liksom egen tid. Ja precis. För, för, för e, den egna tiden blir ju såklart mindre. Ja. Eller den tiden man har att slösa bort typ. Ja. Och tycker man inte att, tycker man att det inte är värt. Då, då kanske man ska fundera på om man tycker det är, är kul att söka någonting liksom. Men alltså. Men studierna behöver man inte vara orolig för. Nej jag skulle inte säga det. Och men... även om man kuggar någon kurs här och där så är det så värt det liksom. För man kan ta igenom sen men man. Man kan ju typ inte riktigt ta igen sin typ studenttid eller sitt studentliv Nej. riktigt så i efterhand. Jag, jag, jag kände att min egen tid, alltså egen liksom blev en del av den tiden vi la på ISEX. För att det var liksom, vi hade så jävla gött häng. Ja. Och då kändes det nästan som egen tid. Ja. När ja, man var med och planerade och gjorde grejer och sådär. Utan... Det, Det kändes inte alls ansträngande Nej verkligen bara inte Ja och typ en så här Krav på att ha i egen tid För Det går ner väldigt mycket typ Att så här Innan så kanske man hade liksom mer Att man suktar efter att ha en viss mängd liksom tid för sig själv. Typ. Men, men det försvinner typ jävligt mycket när man har en massa grejer omkring sig som är kul. Ja. Utan då kan man då ger man gärna upp lite av den tiden ja. för att göra andra saker som, Exakt. Är, som är roligt. Liksom. Och det är ju det största argumentet också med att söka en kommitté som man tycker är verkar kul. Ja. Det är ju det viktigaste för att om du söker och kommer med i en kommitté som du tycker är kul... Då blir det inte jobbet och i egen tid nej, För, för det den kommittén Då känns det inte som jobb Nej, nej. exakt och, och, och det är ju det man vill åt lite att, ja. att det, det, ska inte vara, liksom, det ska inte vara så här. Åh oh, my god, måste jag göra det här Nej, nu? exakt Det är en sån här gammal ja. Välj ett jobb du älskar så kommer du aldrig behöva jobba en dag i ditt liv Nej. Mm. Och det är typ lite sant ja, men, det, men det är ju så nej, men för det, nej, men, Och det är också det som är viktigt Med att man inser vad det är man söker till liksom. Att om man söker till i sex så ska man vara beredd på att, att man ska hålla i en sittning. Ja. Och om alla är införstådda i det så kan man liksom, då kan man bli ett jävligt tight gäng. Men om man, är, om man är några som bara som bara typ, jag vill bara festa, falla inte och ja. ordna någonting. Då blir, det, då blir det väldigt mycket jobb av den förberedelsetiden för då är det så här, då... Då var det inte det man ställt in sig på liksom Nej. Nej, och, och, och man är en sån som känner att Jag sökte bara där för att kunna festa Precis Och, och så liksom, åh Nu kan inte jag kolla på Jag måste liksom <laughs> ja. planera då, då är det klart att man blir missnöjd liksom Ja helt klart Så det, det är ju verkligen en värdjan Från alla i valberedningen Bland annat Det, det ser vi ju väldigt högt ja. Till att man söker kommenterande Av rätt anledningar mm. Men även liksom från eh, Ex sittande att liksom, det, det, Man borde verkligen bli irriterad Det här gör jag för att jag tycker Att det verkar kul ja. Inte för att liksom ah, Nice och få liksom, Några benefits typ nej, av, nej, sådär, precis, Eller få en kredd för någonting liksom. Ja, För, för då, då kommer det bara bli Jobbigt för dig ändå liksom. Ja nej, men verkligen Ja nej, men definitivt liksom Och, det är ju, alltså, och nu, nu sitter ju Ludvig i mycket och Johan i lite mer än så Men, men jag sitter ju ingenting förutom trädgårdsmästeriet då ja, det. Ja, det är tidskrävande Det kan, kan man inte säga att det är så hemskt Du har väl sånt, inte så mycket egentligen över efter det är trädgårdsmästeriet? Nej, det är, det är ungefär 39 arbetstimmar i veckan ja. av 40 ja. Som jag lägger på trädgårdsmästeriet Det är studierna då ja. Nej men så det, det är ju också det att Alltså när man väl har varit med Så är det liksom såhär då, då, då kan man ju vara rätt nöjd Eller så kan man engagera sig ytterligare Efter det liksom Men så blir det är inte, det är inget, man, ger sig inte in, man ger sig inte in på någonting Liksom för alltid liksom, Nej. Så här, du, du kan ju sitta i sex Och så, här, så kan jag ju bara säga, Ja men då kan jag gå på någon sittning Lite då och då liksom Och så har man gjort det och så Ja det, precis Alltså är man nöjd och det, det tycker jag i alla nöjd. Så det är så här, jag, jag är inte så extremt eh, kommitté, alltså så aktiv. Och jag var väl kanske minst aktiv under vår kommitté. Oh, oh, oh. Men det var ju alltid, eh, men det är alltid kul att gå på grejer fortfarande och alltid ha ja. varit med i det liksom. Ja, det blir ju en stor familj och det gäller ju oavsett vilken kommitté man sitter i liksom, Att man har ju så här Man har alltid no många äldre som har suttit som man får en jävla god relation med typ och mm. sen blir det alltid när man väl har suttit så blir det nya hela tiden efter en som har suttit som man blir det blir ju en, ett as stort och oftast ett jävligt gäng liksom där man har massa som man, som man liksom lär känna ganska bra liksom mm. mellan årskurserna och sånt som man kanske inte hade känt annars typ vilket också är jävligt troligt. Mm det är också det eller så ja men precis att man känner eller så att man lär känna folk som är lite äldre så kan man typ få höra men alltså dels skolmässigt så att man får höra, så här, vilken inläktning är typ vallgå eller så här, vilka vad, vad ska man tänka i den här kan man om man kan få hjälp i någon kurs liksom om det är någon någon, någon som har sagt så här ja men alltså det det underlättar rätt mycket alltså av själva studierna också att ha att känna folk som är lite äldre liksom ja definitivt Det är ofta så här när man har typ särskilt när man har pro, typ projektarbeten och sånt ja, så får man ju typ ofta en, rapport, en rapport skickad till sig liksom man kan så man kan tjur -tjur lite på ja. och typ sådana saker och så det finns typ ganska många fördelar alltså studierna blir typ det blir och det, det är lite typ eller sämre, nej och det är lite generellt även under året typ för att Man hittar ofta lite så här, det jag är kanske inte dumt att säga men man hittar ofta genvägar till att typ klara studierna ja, ut, ja. utan att lägga så mycket tid som man egentligen förväntas lägga på dem typ. Ja, liksom... man blir man man blir bra på att plugga effektivt och att plugga typ enkelt. Ja. men det är ju mycket så bara hittar man någon sammanfattning i någon mapp liksom och så är det ja det är ju Ja, exakt. Så ja. det är, om, om man är intresserad av kommit till så ska man absolut söka. Ja, helt det, klart. det är liksom. Om man inte kommer med så är det liksom. Ja, det, det är inte hela det det hela världen. För att då får det ju gå på allting ändå, ja, exakt. Då, då är det liksom. Det är så sjukt. Nu, nu vet vi inte hur mycket som kommer hända framöver. Nej. Men eh, det finns ju väldigt många som inte var med i någon kommitté men som ändå var med på. Typ alla, alla ja, ja, där, absolut liksom. Det är ju en det det perk, perk att man behöver inte vara bunden på någonting men man kan ändå vara med på allting ja. Och dessutom om man så såhär, oh, fan jag kommer inte med i en kommitté, vad ska jag göra nu liksom Man kan ju verkligen starta en egen förening, det gjorde vi ja, exakt. Ja. Vi startade trädgårdsmästeriet, det var inte så himla svårt Nej, det var inte det. Än. Nej, och vi bara kände att eh, okej, okay, men här är någonting som vi tycker saknas på sektionen. Nu har vi inte gjort as mycket, men ändå vi startade den föreningen. Ja, och man kan eh, ju verkligen göra hur mycket man vill alltså, såhär, ja. man kan ju definitivt starta en förening som gör mycket mer än vad vi har gjort eller vad ja. bakis har gjort eller vi ja, ja. föreningar som nu finns liksom. Alltså man kan ju starta en alla ja, hon föreningar liksom. Ja. Vi styr upp eh, turneringar eller vad det är liksom ja, alltså. Eller så här, ma alltså man kan starta en liksom så här, kryddförening liksom. Ja. Så här, de här kryddorna passar bra till de här maträtterna och så undersöker de det. Ja, men exakt man kan starta alltså, en bokcirkel. Alltså det finns ja. verkligen det finns ju the greatest limit liksom. Ja. Så om man känner så här, att oh, fan, jag kommer inte med i någonting men jag vill ändå engagera mig på något sätt liksom. Ja. Då kan man absolut göra något sånt. Och det är ju verkligen fantasin som sätter stopp för det liksom. Ja, helt klart. Alltså alla i sektionen uppskattar engagemang liksom. Ja. Det finns ingen som så här känner bara, men vad fan jävla skit engagerar i det här liksom. Nej. Jag, jag vet inte någon som känner det. Nej, verkligen inte. Utan det är ju det bara väldigt uppskattat. Och förmodligen, om, om du har startat en förening som du själv tycker är ball. Då kommer du ju ha kul genom att liksom att driva den. Ja, Så jag Nej, men nej, fan. Engagera er. Ja, säger jag. Gör ja det. Det är skitkul. Och särskilt liksom. Man behöver inte vara engagerad alla fem år man går på Chalmers liksom, Men det är jävligt kul att göra det någon gång. Ja. Eh, om man, och jag, tycker man inte det så är det fint också. Liksom, ja. Men om man är liksom. Är man, är man lite sugen på någonting och lite nyfiken på saker så vad fan. Det är, är, det är jävligt roligt liksom. Jag, ja. jag skulle rekommendera alla till att. Till att testa det om man är sugen mm. Inte liksom så, här, Ja som vi ja, Sammanfattade lite liksom så, här. Låt inte typ alltså Tron på att man inte kommer klara plugget Och sånt sätta stopp för det liksom. För det, det är inte sant Utan man, man, man löser det Det är liksom upplagt för att man ska lösa det ja. För annars hade det ju inte funnits liksom Nej. Eh, Så tycker man att det verkar det minsta roligt Kolla in lite närmare på det Jag tycker det verkar jävligt kul att sök liksom ja. Jag tror att vi, det börjar nog närma sig lite av ett slut på den här podden. Vi har fått snacka av oss tillräckligt. Eh, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med. Ja. Noah och Ludde. Det var det lilla. Men nej. Ja, det var jävligt trevligt att ha med, kan jag säga. Eh, har, ni, har, har någon av er några bara, bara slutliga tips liksom till, till ettan eller någon annan egentligen? På, på vad som är. Några livsråd bara liksom, Så shoot. Ja. Nej alltså jag känner personligen att så här, ta inte plugget för seriöst, det är, inte, det är inte hela livet plugget utan du har ett liv utanför skolan också vilket du borde prioritera i mina ögon um, för om du inte mår bra så kommer inte plugget bli bra liksom Och jag tycker att Man borde först och främst tänka på Vad som får när själv mår bra och prioritera det Och sen ta plugget efterhand Det är mitt tips Femma i allt I inte hela världen Bra tips Noah Nej men om ni har någon fråga Om någon kommitté så skriv till dem Som sitter i kommittén för de svarar nog Gärna på frågorna Som ni har Och Var inte rädd för att söka en kommitté för det värsta Som kan hända är att ni Ångrar er Eller att ni inte kommer med Och då är det så såhär ja, skitsamma liksom. Men eh, Det är värt att söka Och det är värt att eh, Vilja engagera sig för det är väldigt kul Och det är Jag har inte hört någon som har ångat sig Faktiskt Så eh, asfalt men framförallt i sex Mm ja, fina, fina råd från ni båda. Eh, ett sista ord. en, en Kanske en sammanfattning. Ta, ta inte allt på så jävla stort allva. Mm. Så eh, kommer det nog gå skitbra för er. Eh, det var allt för, vi, för oss ikväll. Ja. Eh, over and out. Stort tack.